دو اعت ذکر شو او د دنیا ذلت بیا یو دا چې دا دنیا بواغه سې شي د کس باغوالن اوستا ا بیا ان کا د حالت ذو تنو ګروله مون یو باغ جنتین په د باز طرفونو یلی اور کړی مون تندرا باغونه یل د باز طرفونه اور کوه د میوا ان و کمو د باغنه منهم فرد دی باغنا من جن, جنتین تسنیو و منو مفرد راگلی نزو ام باگو یاو جنتین پید باید طرفین ہوتا ہے لی انا با کمو دی باگ نایس شے اچروری منگ پو میزے کیوالی او دلو رمیوا نوی دو مرگری تا ادف فخر کو پو پو پو مرگری زو دیرم تانا پو مال ایدت منم نو کرانمی ڈیر دی ادن او دی ظالم پو دان. ظالمو نظر د غیر لایقو کو, کو. اوه خیال نکوم خیال اقصیدا چره خیال نکوم چې قیامت به دیږي ها اقوا پسو مرتب نو بو مو دنیا کے مې شو کو اخر کې بم راکي وای د تمړګي د ادب په کو مطلب دا اے چې د مالدار مخزان کمزور مګا مالدار مخزان متبر ګنه دا دا ته دم تا تا خیال انی شي دې مستاج دي تا کو ورکو پغدا چې په لاکړي ته لو د خاوري کیوبو اوبې برابر کړئ سره لیکن زچم لیکنې انا پاسګې لیکن زچم وام الله ربما دې انیس دار کوم تقبل ر رسول تو په با غړای او ز په توحید چه فر مال ادا کید را نوزر پدې مسري اوه وته وی لولا ولي زجر وکي لولا ولي چې کله داخلي جنات ته نو لولا قلتا ولې دیونه نيشته طاند ليكه مگر پاللا دمال خوې پان را کړي او وی ورتا و کوي نیما کام ددان په مال په ول رزور دې رب زم چې راب کې مال ورستاد پاک اولی گیس تاپا باغ بانده حسبانان بعد بشتون که ده کانو حسبانان باغ تاوی چی کانی اولی درسی کانو بالا باغ برای شی باغ با تسنس کی بعد در برنا نوشی با اچپوچا خوی دون که سعیدن اچپوچا پا ونی باغ قولی تسنس بگی زلقن خوی دون که نو خویی گی آلای شینی خوشی با او په دې پټه نو ځان منره دل د کوشش خوایبا او په غیبي کې دا خبر مهاروشه راګېر کې شو باغ د سمر میوه نه باغ نو ګرځیدو چې مخلیلا سن باغ مال تي خرچېو ته پدې کې اده پروتو سرد چتونو باندې اچې غوالي هاي هاي چې شکونه کړي انمه صدا کړي درطرف سروک انو دل لرډه زمدا وکړې ودې به دل نه انو دې انتقام اوسن کې دل نه الله سي مه فردا سي حاصل شې دنیا ذلیل زکرا کې په دنیا کې قستې شي باغونه باغونه سېجو لازم رو دا باغول ادا وکې په شد ال ولایت لله الحق تصرف د الله الله پر راځي د هغه د انجام اوس پوش لازم خل ورته الکه استاد انس نرمي داولې ویږي په دې صدقه ورکوم بلته الکه استاد لازم ايندي وي په دې صدقاتو بلته الکه تاسو دا ټول دواړه ته ايندي رضا هم حق حای خلقو قلاوريناوي قلاوري غزه دغه ته <تصفح> پاتم <تصفح> زبر خي نَقْبَلَوَا خُرِيَا نَبْلَوَا وَرْكَي دارنګې رنگیز آغا شو حاصل لقی ذلت زلط دنیا سا پا جنبتانا شي او دویں مثال وقت لگ دے کا دیل را حالت دنیا پشان دوبو بو چو ور اوند برانا اگرد ورشی پدی او بو سرا تخم نظر مکے نو گردی ٹوٹے ٹوٹے اڈندرد کی دل بادونا حشی کی حشیم بحشم نده نبی علی اسلام نکر روڑای کڑی وان نو مار کڑی. نو کڑی دا دا او چرائرنو لوی تعلیق روڑای پکی ما کروئی نو خل کرتا انتا حشم تا روڑای مگل ما تکڑی دا نو میں حشم شخص د بحشم نده یعنی ما تول او دی اللہ دندت کیدل بادینا باری والی دی او دی اللہ پرجمان اے قضا حاصل سجد دنیا وخلق دے لگا سنچے هغه پتے سمسورو او تباشا او درم مالا او دامن نمائش دن دنیا دے اغا باقی نیک غردی تازالراد عجر حقستقی تازالراد امید اغا باقی عمال چی سبا پاتی کی گیا غدل اخری ایات کا آراد چی بوبا دمورونا اوینی باز مکا سرگن پری بنو دو سجین سوک اپیج بچی پر ربانده صف بصف هار سوخ پوپل صف بولاری او بویرشی دیتا فیو قار را هم تک زم پیدا کردی ورم بیا بلگمان کوتاسو چونو بگرده اتاسو لاو واخ ماویدن لاوز واخ اکیب بگو دیشی عملنا میں چه داری گٹلی دی اداسی خرش کردی نوی نبا مجرمان یدی دن کی دارا عملنا چه کی آوائی بدی حای حای صدی دی عمل نامی لگا نیده پری خیر لگ عمل انا دیر مگرش میره لگه عبو مویدی آجی کریو سامرا خکارا دا دنیا پتا باوبادی دا دنیا زلط بالوجوه سراسا دا دنیا تانا غستیشی پجوند دا دنیا وقت لگ دے دا دنیا قیمت کی باوبادی اوری بدبخت قرآن پر دیور پسی آذر کر دا شیطان کی چه دا وصوصا د دنیا د محبت شیطان چي درتا يا ا ك چورمو فرشتو ته سجداو كهدم تا نو سجداو کړو نو مگر شیطان و دې قبيله پريانونه نافرماني وکړا د حکم لرب یو آدم دې یو جن دې نيوي دې شیطان را اولاد د دو دو دو دوستان بي زمانه دا به وسه سينه ادي دي تاسو دشمنان بد دې ظالمانو له کی قرایلی پریغد ا دای نیسیت و ځانما اول شیطان اند نیسه اوله غت از دی امانو ازر پری په پیدائش رات مونونو ما ته عالم پیدا کو دیو انا په پیدائش تا کوکه انیم ز ګمراهانو لا نیول کې ما وین ازو دان ما وین مټه زه دا خلک ځان ما وین نسب نیکان خو ما عبادت کین نو پاج شو بدن اغدما ایم ما این شو آیا تار جبو یا اللہ आवाज کی عايس داران زماتا چغمان کو تا ز پا گئی نو چر بکری رمضان شای جواب اون کی نکرمندیم دیموش کاتا او بغرتم پمے دے ک علاقہ چ چغبا کی کړه ذن نزدینہ جانتم صورت کی یی دیو الذین تذونہم اوې با مجما نور نو خیال وکئ کې دغه غردې دن کې ورته او نو به می دنه وختل مصرفان دنه با وخت نه شي او بیان کوم په دې قران کې خلق الله هر قسمه دلیل اځه انسان اکثر د چیزونو جګړالو پتو هيت کې غان نه کوي بل سغنه کوي جنن اکثر د چیزونو جګړالو جګړه او چې موږ خلق الله دی مانړو نه کارچرا هي او خننه دراب سشی منا که مگر دی راشی دیتا طریقه دی پخوانو لکا یا سریتا نور سننگواری خویسا پیرا گواری دارنگی د نور سننگواری خدا گواری سنت الاولین سنت و نافیر اولین زمان طریقه چه پخوانو مجرمان که یا راشی دیتا عذاب سامرا خامخ انره گمونگن بیا مگر دی روار کن کی یا روار کن کی اجاگر کئی آگستان چی کفر او که بالباطل پا دلیل باطل موضوعی عزیس راڑی موضوعی اقوال راڑی در ظالمان او در جر جر شرسی باطل چه کمزوری کی پا دی سر حق داز مندلو تاوئی خویولو تاوئی چیو خویی پا دی باطل و حق او نیوی نوال دمایتونا آچی رو رشو پا غیطوکا اسوک دی ظالم داچانا چپون ور که شو پاتونو زړه عمل کوي دي نه آیری کو پلامد په کا عمل دی نه کار او سړي اوس ته وکړه مونږر دا پدرو نه پر دې چنه پویږي قرآن هغه غوونکي دې درونواله وقرن درونواله اکر هغه دې پترب دې نه هدایت نومي په دې وخت چره رستہ په غون کې ساعد مې ربانې کونی دې عمل ضرورت کوي چې دې بلکی سزا نور کې گولی نور کئی دی سرا لوز دی ورازی دی او بن امید دی رازینا ما ویلن اوڑی دل دا آغی رازینا دی نیچو پتے اداغا کلی علا کری دی من کلی چه ظلمی کرو اگر ظلمی دی حلاکت دی ما ویدن وقت دا آغی دا آزا برکولشم دنیا ذلت او تحقیب او زجر ختم شو ادره مواقعا یاد کا چوہلیو موسیٰ علیہ السلام قلمہ گریتا ہمیشہ بہم چیزم با تراغی چوڑا سے دم جمع کے دو دریا بینو تا دریا بینو تا یا تیری جی پیڑائی موسیٰ السلام تقریر کو چاہتی تا پوز سکتو چی سو خالم دے اویزا ہو اللہ آوی المساعدہ دیو لے ہوئی تا خالم پیو او پلتانا خالم دے پبل سکے اینو نار پسند شا شویہ خواہ زما بندہ حاضر هغه له ما علم ورکړی هغه مثالونه ذکر کړی تاله ذکر کړی هغه منځیو ورکړي نو تاسو هغه په نسبت یو فن کړو نو تاسو کلي نسبته کومه نسبت روانشه چې زما غورم ماتانه الله اور دی مې کا کسوره کې واچو او چې کومه کې مې یو دنګل نا غذایي مخزري دا ی کوم دې دې ګندېشه نو علم حیات ته هغه علم دې نو ته هغه علم دغنځه کی نو موسی علی السلام روان شه هر کله چې ورسید لګون دې دو پمنځې کې درې ابو نو غړ درې ابو نه یاد شمان ناراضي یاو دې ترس ناراضي اذوال ته غونډي لکه خیر آباد نه کتا خیر آباد سرا د کابل سین اباسین غونډي ادیمیت کدا جزیره غندرا نو تیمنس ک غنا استم او علیہ السلام اورسید یا ک چور موسی علیہ السلام فلمګریتا همیشه ویم تزمبا دو جامکه درود تا یا تیشی پیړ اوکمن پیړ ارسید زائر جمعکی دریاپنو تا نویرک مئی اونی وادی مئی لافل پر دریاپ کی سرونگ سرابن سرونگ مئی پر دریاپ نیخشم اوکی مئی سور بطل نوپو باقی دایتا نشویت لی ذا سرونگ جوشم مئی لسرونگ شم نوچی تیر چو دوارا نوی موزا علیہ السلام مرگریتا راہ مونتا وقت ناشتے غدا نا سار وقت اورته دې مونږ ته سفر دینه استره وای دا ترونو سنوسره شي او چې به مطلب ومخیتن استره شي مطلب دا دې مطلب وقار سره نسته شي قال او مغلی ویل ته کړه چې را نو هغه تیتا چې تاسو کوه ما سر لګول یو یې مې کومه مې آلته مې د کشورانه ټوک اذر आपले آین م کنه شیطان زکا ز شیطان ته نسبته معسیو کوي یا تم ز او نیوا دریاپ کې لار په دریاپ کې ناشنا زکه دیت ناشنا ما له سورنګ جوړې دیت ناشنا وای موسی عليه السلام دغه ځای ده چې مونږه چې مونږه ټوله نو شو په خپل قدمونو باندې خبرې کوونکی قاساسان خبرې کولی واپس شو نو وي یو په انداز د مونږ د بندیان ورکو مونږ ته رحمت دا خپل طرفنه اخلو موږ د تا پوها موږ ته فهلر کتاب د التفريقه بین الاسلام و زندقه اگر کری یو پیر کدا وای چې ما نه فرایث ساقط شي دي د وجل د سرو کافرونه به دا زینځتی دا نه کی یو پیر دا وای چې ما قدرکه علم ال دینی ده دی. دا قران سنت خلافی په د زندقه له سره کاپره نه به تر بین اسلام او زندقه دغه دلیل کی دي قال او زه تم صالح اسلام تا به چې خه ما ته د راشينا چې خو شي دي تاسو ته د اسلام تاسو ته کوم ښه خبري خو شي دي نو ما ته ښه قال او غذر ته چې توان لري سر زمانه ټینګه ده تما سره نشټینګې توان به کیته پاور شپاندی چې نن ته پاره باندې خبر تا ته و هندل شي نو کزوکوم نو ته بازار نه نجات غنی غوې موسی عليه السلام په مو می کردای شي الله صبرناک اه خلافنکم ساده حکم اه شي خلافنکم قال او غذر راځي ما پشه نو تپوس من کې معنا دي شي راضي دي رای کوي اتبعسته وي د بل خبر منل بغیر د دلینا او تا 3 ستاوی د بل خبره منل اصول سره جره اصول ما منل دي نو خبره منم نو تقلید او اتباع کې فرق دی یو جنه متبین د پیغمبر او امامو دی فنیو او مقلدین د امام یو دي نبی اسلام نیو چمو یغنا او اصول ته پوسګو د پیغمبر استاسون سولي او اصول من صحیح کو به من نا موږ بغیر د اصول درته تابع دي قال او بقدر در عادی ما پسې نو مت په لون کې معنا دښم صلی چې شي تا تا عین بیان او د څه ظاهر شي خار شي نور وان چې دا لا اتا کې چې سوار چوب کېشته نو نو موسی عليه او د شنو لا چې دوب کې آل ده ده تا کې راتو دې کو یو کار نشنا تا وکانه یذ्याने نکابن نکشتای را روان او پاکستان تراتو داسی پا خوانی سفر اکثر پا دا نه پور اطلاع پور بادشاہ نلید آغی نا پا کناہ دریا پا اطلاع نو خذر ما تک را زکا دا ظالم نزان بچکل پا کادی پا آر چلتی دیو کن دا قیده دا چه یو سره یو شه دن نکج نپاگی تونگیوی نو ظالم نیولا ارکیش ده ده چونگی ده پار لکه او سم قانون دی او دا قدر چه خار ته یو شی مرمت لوڑه یا زور نو پاگی چونگی نی نو خضر ما تک را و خیال چې چونگی والا امیر باوی چې دا خو مرمت لاروڑه ده نو دی با ده چونگی نبچی دا ماناوا پکنه روانو قال او مخضر ما تا تنويلي تتوان لري سره دمان ټینګېدل نوې موسی عليه السلام منيسا ما پاجمنه چې زما ایرو امره تا مال پکار دما کې سخت او سرن ما صاحب مراته نو وران شو اتا کې چې دې دې یو لن نو واجب خضر غلرا نوې موسی عليه السلام او دې واجب سره پاک بغیر د کې صاحب مرګ نه د کړي پاک او رعلی یو شیناشنا تا اوه خزر مانو دی تا تا چې توانې زموږه د دیوال را روانو را روانو چوکي ماچی نو درو خزر هغه دیوال په لاس نو موسی کله خواخه نو هغه څه به په مزدوری مونږ له دې جوړه را نه تا مزدوری هغه څنګه شریه قالو وقدر دا برتون نه پومن زمو استکه اپو کوم تعاله په مطلب تاویل مطلب ا ته تاپه قان لره د ټینګې دو درو ا دګه کیشتای مې زګه زخمی کړه هر چې کیشتای و وا ځه دانو چې څه څه به آپ کې نو مې غوسته چې نقصان کم دی لګا زګه مخې چنګای باندي بادشاه چې نیو وې پټل سکې هر کېشتای فضور تیک بیغستر صاحب المقص فننا حدیث کرانی تیک غستون کے پلار تیری کسا بے ایو دای ترادی و کلی ترادی رید تیک سکھ مطلب دا دانا کی بگار بگار بگار بگار بندنی مراد نظر تکرچ دے انو چانی مکا تاختام تلر کا خدا می خدی تی چونگای نام اختشی نو تک بووی پیاغا او در ٹیک دیر پیسی اگستی مجھتر اخیق کرلو ارچی کشتای اگران نواز اپارد اجدانو چی کسبی کودر آپ کے دائی کسبی او سورلائی بیوڑی را را را نو او او اقتل چی نقصانی کم دے لرا چی در ٹیکسن بچی امک کے دین بادشاہ نواز اگران کشتای پدور پا ٹیکس کے چی اللہ بدن ندر خاردر جی ٹیکس راکے او ارچی اوالک نو رپلا روم انا نو یرد امونگا د بیرال کی دورا سرکشی مور خپل مراد دوځې د سرکشۍ دنا دوځې د قربنا خپل سرکش او کافر دی د دې بمب دی نه کی بیراده بدل کوم د دروازه مور خپل لاله بدل کی غار ورا رد دی, دی ورته نه پاک او نږدې دی نرم مهربان دی دلته خلق وي وګوره غلام بدت تیراش کی بالغ نون سنگه وایہ جل صفد ہشما باب قتل الذراری و وفا مبسوطی دا کی و ذکرت تحاوی رحم الله ان الغلام الذی قتل صاحب موسی کان بارقا تحاوی وای چہ دا غلام کی تم خزر وجل دابارے کو ابن عباس وہی کان ظاہلیت گری خالکوی تینا خام خواب ما شمجور کردے اہم خالکوی غلام جا رکھتا ہوئی نزوان تاب بخارلی دلستی نبی علیہ السلام چکل میراج تلار نو عالم اروح کی موسیٰ علیہ السلام پجراؤ نو ارتویلی شور ما ایب کی ایک ولی سجیتا جری نو اموسا غلام اللذی نو حاضرات دو پانسو سکارو امو صاحب ته غلام وئی بخاری کی راضی ما باندې مصائب راغلی دي نو مال جلال رضی کی په دې ځان مونږه مصائب راضی نظر په حال باندې خفغان بخاری کې حدیث راضی غلام دغه تاریخ کبیر کې بخاری ذکر کړي ته چا سره راځه او نبی علی اسلام ته یا غلامه بنی عبدالمطلب مدینه کې زه راځم تمر شته تو چيړو اے ذانا دبانو عبدالمطالب غلام پر معنات ذان نو دیتی نا الک دور کرلی الک مرکم الک مرکم نا قو دیتا بس حضرات صاحب حضر ترجمت غولا و ذان مولیان و جلالین شریفی کی که نباری گو حضرات صاحب غلیشو ایتا ذان نترجمهی که نو حضرات صاحب زممان نی زید مخینا چنمان نی ذرا غلم اواقی دیو تو بیننچیر کزمو درسمو ماوی دی مبسوط لیکلی دی دا ذوان دا بالغم پی چالی کلی دی مائی مبسوط پی تم دا لیکلی دی مائی باب قتل ضراری و ضعفاکی اواقی دی ملک مبسوط نو خودو دیو دیو دیو اطلاو نمائی مطالع کورا مائی غلی کلیم حضرت صف غلشم نمولیانی تیوی تے قمانے کے جلالین منے شاہی مذہب کتاب منے یا فقہ نہ منے خامخا دارنگے بخاری راضی عقلی لحاظ الغلام ادا رنگے تاریخ بیبی بخاری کے راضی یا غلام بنی عبد اللہ ہو گو تے نے پزور کلام نہ کرے پس ارادہ و پرمنے بدل بدن کو دلایا رد دئی ورا دجنا پپا کہ ان دیپ مہر بانائی ارتيو دیوال ندو دو لکان اعتمادانو پوخار کې الانځه دین خدانه وا او مور پر ارت دینې کان میرادو قربتا جوړه سیتی مضبوطیا د عمر تا هदय به دیوال تا ده کوي او بوکی پر خدانه نداء کوي دعا وخت وا چې قرای مونږ دره دا امانت دي نو خو خپل امانت ورسو دغه بوخاری کې را یو سری د پر سری نه قرضه غستا هنوته کله برای کې وکال پاس چې کال تیر چې هغه دریافت راغی نو کېشته تلل او مالک د روپور هغه له پورې غوړل هغه نه کېشته لاله نو کار دی به یو لږه راغی ندو کنه څه هغه کې غوپې واچول ابوجه اول ورکا په قرعه ته ذمہ دار وي نو شپه ذمہ داري نه داري یو دریافت چې کېشته پور نو هغه مالک هغه ورځ چې زما قرضای برادی قرض ورا کړی نو هغه پکینو نو خپاشر وراده شد یا دریا په تچ سره دی خشات ټوړکا کله چې دا خشات ټوړ نو دغلرګي ورسه انده لرګي ورسه کوټه چې خشات ټوړ نو چوي نو چې لرګي هو چې 3000 روپۍ تن راوته هغه زار نو سار شه شو وختی نو قرضای دور په واغسته وختی ده لريپتا کیشته کی څورشه او خپل مالک دا اچانه چې قرضای غسه نه کړل لا ریسنګ وروغ لري وستا غ قرضه می راوړی ده یورش تیر شو او نو وینې پرول راغره کومانه کیشته ته لیو نو ولګره راته اوکه مې اساس لوپایو مانډلې زه کومه پردې سره ورم بیا غا الله رسول دی ما خوشحال کړل ګمیرال د 1000 روپۍ زخ په لټو روپۍ اوسه دا لږه چې د پرای په امن یو سره وګورې نو پرای په امن پوره کوي نیکان بندیانو ناګي وي چې د 100 روپۍ دی بچی د مو ما شومان دي اس خاطره قرضمانه کیږي ته انا وې د پسه یې کړي د پسه ناقای دیوان لانده خاکی کردی که اللہ دمون با چوتا داو راسی دیتی نسوکتا بروک جور که زدین کراما جور که آقای جزید بنداد آقای دیر که داگوی مکری دا چولتی که مذبوتی ها دو مرتا اوخیق پل قدانا مربانی درب و ما فالتون امری ما پاکبر اختیار ندیک کردی ما تپت نشته دا انجام و دا جتان اللہ رتال صبر مولانا رمزت ہوئی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند در موسیٰ تقویٰ تقویٰ تقویٰ تقویٰ چیزا قذر چیزی کئی دیسا مطلب دی, دی, دی, دی. علم موسیٰ کے علم در موسیٰ علی اسلام چونکہ شد در غیب بند در علم کو غیب کی بنسی نو علم موسیٰ کی بود ای ارجمن نو علم د موږ ګوريبا زما عزت مندتي بي پیران ته موږ ګوي ولا يې د تصغير انبيياء پرې په ونه شو نو به کې موږ ګوريب علم مو شه كه بود ا هرجمان موږ ګوريب و چې سي حاصل کيسه ارمون غردي موسی دیو ات باندې معنا کوم نه غني فانطلق حتا اذات علقاتن لا دوڑا حتا کې چرال یو کلیتا استطماله متلد روډوکا دا خلقنا نو انکار وکا غي اي ضيفهما چې مې ماني کې ګارره مو د سيتی کتاب ده الاشباح والنظائر النحيه څلور جن دکي دا سوال ذکر کړي دي چې خبر خداوا چه فاست طات اما تلبت عاموک نو پکارو فاضو ایتو ما ننکار کو خلقو چې پکار دو چې دا سی ویلې استت اما تلبت عاموک سلا سفدی تا کم سوال لیکل ا سیدنا قاذل قزات و منذا بدا وجوه اسحيا له القمراني والمنكفه يوما الندى ويراه الا ترجي بحران يلتقياني استاورغوي یعنی کله سر گندیو استا قلم مدار دریا بنی رایت کتاب الله اکبر موجدن ما کتاب الله خ موجدو ولكنني في الكهف اب أبصرت آياتا بهل فكر في طول الزمان آناني ما سوره الكاف كه ويا طول دو چه ډیر زمانه ما په سوچ کوه استرې شم وما هي الا استتاما آلا فقد نرست تمامهم مثل وباني اغا آیات فما الحكمه الغراء في وادعير ما كان ضمير ان انضا یاو خدای چې کلام کې اختصار وي نو پکار دا چې استات اما اهلها فابو ايتمام نو اس هغه وی تلبتان یو کا فابو اي زيفما پکار داو فابو ايتيم نو پکار دا یو لري د دې جوه سيټي کړي خبر اصل داد چتا عام دوه هيسيته لري لکه ضرب دوه هيسيته لري یو د ضرب نسبت ته تا آیا یو د ضرب نسبت ته تا کله چې نسبت فاعل ته وشي نو دتا مصدر معروف وای او کله چې مفعول ته وشي نو دتا مصدر مجحول وای شي یوړی په نسبت کې फरक دی کله چې ذرب نسبت فاعل تمشي نو صدور او کله چې مفعول تمشي نو دا ذرب صادر ش د فاعل نه پرې او تطم دا رنگه د لړای دوی سیته دی کله چې د لړای نسبت اوشي ميل متا چې ميل مای غاړی نو دته تام سمانه ملمت عام غواړي ډوره غواړي او کله چې کوربه ورکه نه دی ملمستیا هغه ته به ملمساوي چې کله کوربه ډوډۍ ورکه نه دی ته ضیافت وای او کله چې ملمه غواړي عقلی نه دی ته عام وای نو فستت عاما ملمنو ډوډۍ غوښتا فاو انکار وکړي وانه چې ملمستیا وای دامان آلا فاباو ایتی موج نجایزو زکا در دیت آم او شی چه ملوائی اخلی در دیت آوی تعام آو چه کلک کور باید کور نوری در دیت آوی زیافت زمو فقعاو قباب دی ملی کلیکی و کوریت آم المیی تی سمانه ناروادی دی ملی دوڑای فرد چه ناروادی ملاسبلا. و عام المیت مکروه ده مکروه تحریمی ده اگر دوڑای ده مری قوارل دا او فقالی کی وکوریت زیعفا داگه سمانا او مکروه دی چه وارسان ملمستی آور کئی پا دیدی نو فقاو داد دار اللہ فاضل دید که دا کور خانور کئی نو مکروه دی اکا ملمه اکری استاذ اکری نو مکروه دی نو کوریت عام سمانا مکو دی خړل د دغه ډوډۍ ملم حل او کړيا ضيافت سمانه مکو دی ملم استعور کول د مړي واره چې مړي واره کین نو دی او کسو کثري نو مکو کوي معنا دادا چې ور کوي مه نومنارو کوي او چې خوې څو نومنارو کوي نن د دې دا نا روا دا. چمن گوخړه دا ناروا چمن گوخړه د دې یو د ملقای ملګر دا استفړه کړل په فقن مو پییم باندې واه زیارتره اوشته ده یلته مې لمکهګه الگ زیافت دا معنا ده زیافت معنا دا کومل مستیا درکې نو ته مخره هداویږي هغه حدیث ذکر کړي چمن ته نو فقاب از ما سره صندوقو کتابونه وو نو ما تقرير کو د چمن د زتان ټول راغلی ا د چمن یو موتبر سره صدره دمایلس نجرب سه ما تقرير شروع دو د شرک مثلا مې کړم بیا میادات شورو فق عمل کې دا قیدارې چې مړي پر سيډر لوی خیرات کړي محمد دې کومه یال قوم کړي خپل ته اما چې کلا داوي یهو دا بدعاتونا ملی پس خیرات تا پدری ردتی اینو ملاء پوردشاو کی ملاء غلط شه مشکاعت شریف کی حدیث را دی ما تا صدر چپ کتا دو چپ شم مشکاعت شریف کی حدیث را دی چی اسلام جناده لطرف نو دا ملی خلی اور تدائیو او نبی علی السلام صاحبا سر علاق او دوڑا او خورا او تووای کی دوڑی دوڑا او خانه دا کینہ سمجد فکینہ نمات صدر وی سجواب کے مورتو دا حدیث دمشقات باب الکرامت سران نیز دے دے او روایت آسمن کلیب دے آسمن کلیب راوی دے خوز داو هم مشکات وی چې دا ابو داود رو رو رو رو رو آبو داود ابو داود صفحه ایک سو ست جن که دا حدیث ته آغای که دمونی خدا نشته بلکه لکه که الفاظ دادی فستقبله دعای امراتن نبی ریس سلام تا مخامخ را ری دیو خدا دعای دمونی خدا نشته ابو داود دا دره می صدای دو سو ستت دانگ دا عزیز مشکل الراسار که دا تحاوی دا غیر سلو رم جلد که چار سو بتی دا روایت را گلده ابو تحاوی وائی چه دا مرد انصارو ادو قریش خوزیول رو رای کروا او تحاوی چه دا حنفی المذب ده نویو خود مڑی خزنیشتے بوداود که دویم مشتلل آثار کی تدا ذکر کئی ناغوائی داد بلتے مخدر کروا دا حدیث المعتصر من المختصر دے آغی کم داروا دا سی والس کتابونا ماو دا حدیث والس کتابونا کئی دے اب آغی د ملی خدا نشتے خدا دے یو محدث دے یاغه یو سن 55 کی وفات دې می سره یې اوغه ته وای امام ابو حنیفه داوی کتاب دیم جامع المسانی صفحه 55 او داون کې صفحه 69 جوزا حدیث قراری امام ابو حنیفه عمدغه د عاصم بن قری براری لیکن امام اسلام یو جنازه له تلو فاستقبل حضرت سه مقامو شید دلم نه هیڅ یو ځای نه نشته زسرینه خدای شو د خدای ناغه خدای شو د هغه خدای نه د مړی خدای شو د مړی خدای نه ډوډای حدیث دا استباب او برباد دا امام امونیفه کتاب د موفق چې امام چې وایي شری ډوډای کوي او اوبه روخه له کومي خدای کوي او بیا برسو خلقو اگر خذ کروا اب بیعتمی صدری کروا ای دا مری خذ کروا نو دیمام اگر روایت چه صاف ہو اگر تاسولی پری رئی چه آگر اگر ایسی شریر روڑای کروا اگر نو خذ سرائر راولی گو چه افاس راضی نمونکر روڑای نو دا مری خذ کمنا نگران دام ای کتاب ندی دا دیس خاتیا نوزان لجون کردی وذر مختار الفتاوى ان ارابين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رسول ابن فقال رسول الله ابن ابني ما تا وتام يرسل مال جنازه تماشان تلك فان قال حلالن حرام فقال النبي الله عليه وسلم هو حلال ومرص ومر قال النبي صلى الله من الذين ياكلون طعاما فی بیت المصیبتی قبل مدیس اللہ ستایی آمین نبیت جواب کئی ازا علم یکن ما اومنا حتن چا غیس رویر نی نکا شکرین و خیر دے ازا نبس حدیث دی سردک مشری دی ازا خوی قال النبی وی ایا زاننج نه کوي کتاب په خو زاننج ورکلب ریبات حرام دي نو دای زاننج ورکلب ان الغيبه تا تاكل الحسنات كما تاكل النار والحشيش <تصفح> شي حرام دي دا زنه حديث ز نور کې چې کله حديث په یاد د عبادت ذکر کوم نظام بایدینه احادیث رافیدین را. دی باطن الحسر رہا زما مطلب دی چې را کوم خلق جوړ کړی دي اتقانی زکه اتقانی دام وليدي نو غیر مقلدین وي وګوره شیخو وکړي نو داغه اتقانی وي نو کدا اتقانی خبره منه نو اسلام کې دوته ندي یو اتقانی دی یا انابرو کړي چاغه وي چا کې رافیدین په موسکیو کونو تفسید صلات نغ موږ فاصله شه اقاتي وای اقاتي خدا سي اړهمو ان خدا سي حديث سمجور کړی دي ان ما پاګه رد کو حدیث ذکر کوي الله سره نو دوی مطلق ته وایو مطلق ته وایو وې خامغه هدا افس دغه ته جوړي افس ته استاد ګوجی دلرار ورنۍ د وګیسی اوږي دا مو دا روي په شمړوکي خريلې ورتوي وې خريلې څنګه ویږي تک سپيني وی څنګه دغه باغلا باغلا داسپينه مرغې چې ما یې مسیه باغلا څنګه ویږي داسې په سپیرافو زده زنهفه مړه کېو دغه ما پیجان دي زموږ کتاب ما ترجمه هغه حدیث بیانو چې داغه اصل نشته هغه باټي لکاتقانی فقاضی کرکی نو دایوی شیخ امری کری دی لاحصا دی دار انگیل ساید دیدائی لکی چه قاضی قاضی کردی که پخپل زور شو و کدر مسلمانان پا رضا شا که پخپل زور شا جور اگر زور تا وی که محاویتا نو را فزینوی محاویتا جور والا ویلی دی کن او جور محنی سا صاحب الائی زور دے فخفل زوری اکر مسلمان مقرد کری او بیعروض فخفل ذکر کری معاوی رضی اللہ تعالیٰ صاحبی دایا رضی اللہ دیوی ہدای کی راگلی کلوی طبقاتو الكبرہ کی راگلی دی طبقاتو دا واقی دی دا روح وی محمد بن محمد روح کی دی چو عثمان نبیت المال ملکو نو وګورئ آغ کتاب او خو وا او خو په صد په سود پوهه مأم درځي کتاب غو ډور غټ کتاب شي چې مړی کارا ډوره فون روا دي نو ته منه ته و کتابه پروژه چاپي کتاب درته ارشاد ته چاپي کتاب وګورئ ارشاد ته چاپي کتاب چاپي کتاب کې مرسته او خیره درته کتاب زما کتاب کتابونه او که ما ز دنیا ده لندومږي دانپويږي چې وا دا خبره مې غلطه ده د دې بسی حساب کتاب دي او کتاب کې راغلی و و کتاب پر قران ده قران وګوره او پاګه امره کا ونه ته ځان نه دا نگوری چه کتاب کے خیلافوں اچھتے دی کتاب کے صحیح اچھتے غلط اچھتے کوئی کتاب د ہوگی دی دا دے کتاب نگوری کم کم کتاب اتلا موازنے ہوگا نو قرآن تاعم ہوئی او زیافت ہوئی دا دور اے سے کتاب الاشبا والانظائر اور پاگل کی سے تی بہترین مضامین پیش کی ہوئی کر خبر شروع کی تو بہتر طریقے سے بیان کی صرف نہ کر کر سے تی سے لا تر کنو ال الذین نظرنو پدریم جلد کے دعاء صفہ کے وحف سازرب امسالا لمان قائلون لامقوم فی اللب می تفهمو سو مثال مذر تخیم جناکار مرګری پس مزه اننترا ندا یسری دفینو نو ګورې چې مارا دا غمړی چې جوښ شو ور سره نو اتا راضی وینجو قصوی من بود غاتن انو ګورې چې زوی نک یو لاندې خده کړی د کیراج دی کراکا قرینو سوئے یردا قرینو دارنگے ناکار امر کرے تواکع اخبار امر کرے اب بیا پا دی سیوتی گنم امسلہ مثال بیسن گئی تنک ہو رہے کہ حسو امید الحمز میں یکرم الفتا مشارکتن فی ماجن المتکلمو یکرمو کے امزا عزب شہ نو اسو قادر خونشتے او اکرمو غادرسیو نو چونګي دا یو نو وکرمو ګم غضب شو دارنګي دا دا ولرجاري اسبابن يرایمکانو ها وللرحمیت دنیا حقوقن تقدمو دارنګي دا بیا ګل مثال نه شيتی ول دارنګي ناکا مرګ لري اذن اقا مرګ اگر شرک برقام خاطا تارا رسیم ما مانا ما کولا زیافت او تعام تعام چی کلا ملمای خوری یا غواری نغید تعام ہوئی او زیافت چې دکور خواهن چانگی کی کیوی او اوڑی ویس الونکا انزل کرنین اتبخوز گیتانا حالت ازر کرنین ویس الون پتاز بانزیدن بیان ما زاور کړو د نړۍ کې اور کړو مې ودلر ضروري سامان زل قرنين یو مقدونی دي چې د عيسا عليه السلام نه تقریبا دیسه کال مخته شی مقدونیا کړې ده پروم کې ارسطو د وزیر اعظم ایا زل قرنين د بین اسلام د زمانه نه په دا ما دازل قرنين هغه ته خوانه من زاور کړو د نړۍ کې اور کړو من د زمان نوروان شو سره سامان نه جو رسېدل دوبې زونرتا دو چې دنیا کې لوبې ده نوې مونږ د دررغه دوبې د پچینه ګرم کې یره وداي کې بهرماله هو ګرم دوبې نه فنا کېدل اوې مونږ د ځکه قوم نو مونږ یادل کړم یا سدا ورکا یو نیوا پدې کې ته وېد نزل قرېل آ اچا چې ظلم یو کو شرک کړه نصدا بورکو او اپس بچی ربتا نصدا بورکی عذاب سخت آجا چه ایمان را لپا اللہ عملو کنک ندره بدره بیتارا او, او بوویدتا پا کارد منکی اصانتی ها تیش وطن اخلب جیزی من امرنا زمان سلطنت کی اغطابا اصان خبرو دیاروان شب و دی سببنو چورسی دو خطی دو دو نور تا نوی مندو دو نور لگا چه خطه ده په اخوام چه نو گرده ده منگو دیده بیده نر نپرده انسان ترقی کوله بر بندو نو تش فر بی پتو نو ترقی کرا چه ده سرمنو نا زان ده سر دفاع جوڑا نو سرمنی گوخته نو بید ترقی کرا چه دا وقتو چی دی دا کوری شو نو جن جوڑا کرا. نو ځکه یې جامې جوړ کوي او ځله غټ غټې نو به شرمن صاف وکړه نو به ترې کې کولا چې کوم ګړک سانو چې زمو مو نو یو شو کولا خا اشتهاق پیدا چې نو به ب پیدا شو نو به ځان د عذاب جوړو داس ورو ورو جته انسان چې نن منظر تراغله دا یې غیب بل شهنو دانګه خبره وا حياتم پاجبانه چتسهوبيان زما ياته دي زپویم اروانچه په دې په وروتري کو چورڅه ده پمنډه غولډوكي نو وي موږ آفو دينه قوم دوغونډه اگې کی دراوا لکه درې بولان شو درې خبر شو ان په دې ځل قریب نو چپو پوینا لاي په خبر نه پوي دې ځل قانون غوځیر نه پوي وقالو ترجمان الوقت د چاغر زر قانون نه د خلک خبرې پیجندې یادل کنن یاجوج ماجوج فساد کوي دنیا کې پدې عمل کې ار د عمل یا جو په معنا د فساد جو ته اجو زکو کې مفسد کومنه پدې د مورخینو ته اتفاقات نه تیرابندې اندي په اتفاق نه چې د یا فساولات دې حضرت نور علیه السلام دیه یافظ چه دا نو یا جوج موجود سوری دقا چین جاپان روس انگریز دا دنیا د مغربنا دا کناره شروع که نو دی سر که اوجت یورپ دی برطانیه دا بیمان دی اور سارا بیروس دی بی چین دی بی جاپان دی نو دقا کمون دی دانا دا کیا جوج موجود او اتوفی والی کیوئی سرها ای باز ای آسمان باز ای چوباشا دیکھتا باید نوغی کم یا پانین چی تین دی عروس والا لولو خردی دنگ دنگ دانتی آسمان پر رسی حدیث کرا دی چه دنیای که و فساد ختم کی نو بیابا اوی آسمان کی اللہ ہوئی و تا دنیا ختم که فساد نو بر ذریع نه چه در بر نو بگورا ایر اخلاس رو روس و ای دو ذریع در بارانی چه زبم را اخلاس کم زوا بچم امریکاوی ززای بارانی سم چه زبم بچم زان لزای گورو ذکر دنیا کی خدا سی بمونه جور کری چه خولم سباکی گی پی نو یعجورد معجورد دعا قومن دی اوی ده اید القرنین یعجورد معجورد فسادتون کی دی ده ملک نو آیشت تالا را خارجان ٹیکس چه ستامون ٹیکس په شرته د جوګر دی په من زمونږ په می دی کې بند د دررو سر من د بند واچو نو به تااللهعمللی در کوو اوکانین ا چې قدرته کړړمال لله پغې کې هغه وه دی مالله چې خ کمم ار را کړی دی ان دادو کوئ په موټ سره زه بند جوړو تا ت ما سره دموټه اندادو کوي اوو گردوم په میستاسو په منز کې بند رامن ملګ راي بارونه د اوسپنو چرایدي اوسپنې سانکيا خدا حتا کې چې برابرې ټو د سم اوسپن لا پمند ډېرو کې نوې او پکه بنائے ورته کې او اوسپنې جوړکړې ترمنځه ګوره بنائے ورته کې د او بي نو بي د نوو ساين چو ترمنځه حتا کې چې ګوردو <متحدث> دلر ور دې زبرلا دا بارې بارونه ور ګوردل ور شور اواز باندې ټوله دیوال شه نو یې ځرګنن راړې چې دوی کوم پدې باندې قلی نتوان باندې د ختې دوه اې دغه چې قلی شین اورماین شي نو یعج موجود <متحدث> د دې مرتادینو ختې بن شي اتوان باندې زر کې دوه زړم نکيږي کله پیوژن وېسوريږي نه او دا مې را باندې خراب دا نو کله چرآشي دراب نو وګر دې تل ټوټه او دا د الله اړښتیا او خواش ټوټه شي خپل به کوم بعدې پر اراده قیامت کې څکي جواب وواد او په بولې شي پښمه لای کې یو مېذین چې عالم فنا کیږي ټول بغړ ورشي اغون بکو مونږ دل له پیش پېښبکو مونږه نن په دواره دې کاپرانوتا پیش کېدل داس د توفانا په پېښبکو ته وځه داس د توفانا آکاسان چې سترګې په پردو کې زمادي کتاب اتوان داورېدو رنزو مو قانوم نوګمان کوي آکاسان چې کوفر یو ک چې ویني و زمابنديان په زمانه مستګاران مونږ تیار کړې جانم کاغذ مل مستیا کفروي دوځل راړم کافر څوک دی چې نیکان بندیان مددگارانی شي وا خبر کوم تا در پتاوانی نه عمل عمل ته خراب دي آ کسان چې برباع کوشش دي پجن د دنیا کې قبول نشر او ګمان کوي چې ریخ کارونه کوي دغه کسان چې کوفر کو پاتو نظر ا د الله پيشه نو برباچو دي عمل او باندې دل قیامت قیمت کے عمل شګه نه سوته دي دا سدا د دې ژوند په سودا ای چې کوفر کړه ان یو له دې زمونږه انبیا ټوکا یاقینونه کسان امنون چې مړه بغیر د الله نه برمرږی نهشته ها اولای قومه تقذوا دلته هم له نیک عمل له کا ثابکا پچ کړه د جنت فردوس دلمل مستیا هميشه به پدې کې نباغواری دین افضل چې دې ریم کې پته خراب دي و ک دریاب دریا سیائی ذ صفاتونه در رب زما نو خاتم وجید دریا پوخا د ختمه دلو د صفاتونه در رب زما کلمات صفات زما در رب دغه صفات دي اگر چه راتلو کوم په وسنده دې شي و زبنده پشان تاسو وای شاید اما ته دې خبرې چې مرادگار حاجت روای کیو دي نو سوچ چې یقین کوي په ملاقات رب عمل لې کامل نه دا که لا اله لیللہ انا دے صدار کئی عبادت طرف که چاہل را صورت که نفذ شرف العلم بالواقعات الاربہ اصابی کاف نپوئی گی تنپوئی گی موسا خضر نپوئی دا دل قرنین نپوئی دا دنیا ذلت بلوجوی صلاح دا دنیا تاسو نا پجون نا قستشی لکا باقوانا چوا قستشو دا دی دنیا وقت لگ دے لکا دا فصل غوندي دا دنیا پتاسو غبالی تفریح